Bismillah r-rahman r-rahim, alhamdulillahi r-raqlil aneem As-salatu wa salamu ala rasul muhammadin wa ala alihi wa as-haabih wa mëntabhi'ahum bihsani la yomiddih Allah unam arhu wa laf ala nerojim Nura tibitim dhe faliqa qon Jusim Allah jalla wala qa salavatet besalamat Jusim Allah jalla wala tibhi muhammadin sallallahu alaihi wasallam në familje të shokët dhe të gjitha qendjekin këtër rukë dhe në dhe në dhe fundë të këtërë. Përdo dhe dherë, në takimin e kaluar, kemi nër një hadith, një thënjë e një, një mësim të muhamerit sallallahu aleyh vësallem, i cili në kamcuar për mes një shambulli se si është një muslimanë. Dhe kemi thënë se për qenë muslimanë, muslimanë si duhet, nuk është si pas tekeve dhe qehve të gjdo kujtë, nuk është si pas standarde dhe caktume që që ka përcaktu kush, zhote Gjellë Gjellari. Andaj kush i pëllëcën të standarde, kush i pëllëcën të kriterë, është besimtar dhe muslimaj drejt dhe i vëti. Dhe për aqë sa ko mungu njëri në këto standar dhe këtë këtëre, për aqë edhe i mungën formimi i duhur i një vesimtarit të drej. E pejgambiri S.R.V.S. për të nësëqaruar dhe për të në nëmëcuat drejt se kush është një musliman, ka përdo njërë njërët ndryshme si kurë si këndë në ka, ka shambuj, në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në Ne sikurçi e njohim ka shembuj, të njohim edhe veten tonë, të njohim kush është musliman, kush është besimtar i vërtetë. Në mëkagshembuj që ka sjell i dërguari sallallahu alaihi wasallam në këtë mëshëmbull i Qur'anit, i dhrurit ka gol, ka gurmës, pallos. E kemi mësuar ka shembull se besimtari është sikurse një dru që nuk i bin gjethet. Në fund e ka thëruar se ky dru është duri palmës. Nëmë e këdru rritët gëndët në zeta dhe pikësht atje ku pigamberi së të në kasin këtë shambull, mi për nuk është i përnjore të përmjeve, në e njojmë këdru. Dhe i në mundur që në takimin në këllurë, mi përmend disa prej në gjëshmërive që i ka besimtari në këdru. Shka ka këdru e që duhet mi pasa dhe muslimani? që me konë muslimani drejtë. Dhe këmi thënë se këdu është i njërë me qëndrëshmërin e stabilitetë, në ke levizin e edhnat, në kelkundin, që ashtu është të bësëmtari i forë, në besimin e ti, në kelkundin së provatë. Pastaj është një fryti cili gjdo gjë nga i përfitohet, gjithë shka, një edhe nga fryti, por edhe nga gjethët, edhe nga trungë, edhe nga levoshët, edhe nga farat e fryti të kësë më ratë Gjithë shka për pe ti përkjitohet, edhe besimtari. Gjithë shka nga i përkjitohet. Edhe nga fjallët e ti, dhe nga ndëgjimi ti, dhe nga levizja ti e kësë mërëpë. Që ka një që fa krasim është bukro, nga bëndë, pejgamberi sa oselle mes, këti druri dhe mes, asaj që dhëtë me qenë, një besimtari. Me nduat vazhdojë të sot prapë edhe me disa krasim e tjera në gjajshmëri, që ta njohim muslimonit, ta nj është musliman i drejtë, dhe si duhet me qenë një musliman i vërtitë? Nga krahësime që mund t'i bëjmë, edhe nga gjenshmeri që mund t'i përmendim të ndërrua dhe dhe dhe është se, këtë drusit, kur të qdo drusit jetër, duhet të ketë rëngë, e po, nuk mund me nejtë drunim i tukë, duhet me pasë rëngë, dhe këto rëngë duhet me qenë të thejla dhe të fuqishme që me embajtë trungët, Pastaj ka trup, trungun e ko. Pastaj ka degët, dhe pastaj ka frytet, apo. Zot rrugë, këtë rrugë çfarë di ka? E çfarë nxjeshmëri ka kjo me besimtarin? Edhe besimtari kështu duhet të kuq. Duhet të ketë rrën të thella, duhet të ketë trung, duhet të ketë degë, duhet të ketë fryte. E në qofë se rënd e drurit janë të njora, ato që dhe gëzoen dhe shtrien në në tukë, e rënd e besimtarit së atja, është besimi i ti. Kje ka sërru pegamberi sallallazëm, kush është ai besim? Dhe cilë është ai besim? Nëse nuk ka besim të fuqishmë, do të tëtë nuk ka rënd të fuqishme. E nëse nuk ka rënd të fuqishme, së ka mëcime pasë të rungë stabil. Nëse nuk ka rënd të fuqishme, së ka mëcime pasë të rungë që ndaj edhe na duhet me një besimin fillimisht që të garantojmë pastaj trongtë të ndrurshëm edhe fryte të ëmbla dhe fryte të mira. E trungu apo rrënja fillimisht, rrënja e e e e besimtarit cila është? Është besimi i tij. E çka është besimi? E ka xharrur vetë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. E ka thutë Gjibrili me leku i madhë Muhammedin sallallat sallam ju të se nuk ka di Gjibrili por e ka pyk që me ndëgju shok të pejkambert me ndëgju pasus të pejkambert me ndëgju njerëzit se qëka është besime qëka me besu në zatë drejt andaj ka thënë men iman qëka është imani qëka besime ka thënë e në tukmi në billah që të besësh në zotin Etë ndërora çka do të them me besim në Zotin, s'nuk ka veç po besoj në Zotin, çka i bën me besim në Zotin? Me besim në Zotin i bija çë me besues se ai është i vetmi që meriton të adhurohet. Me besues se çdo gjë është në dorë me Ti. Me besues se ai e krijoi sijon dhe ai është më i dishmi. Andaj nëse ai është krijuasi, on ai është më i dishmi, ai e din më së miri çka na duhet neva dhe çka na prishënat dhe kjo është pjesë e besimit me besu në Allah dhe me thonë me besu se i tërë furnizimi krejtë që ka na duhet është ndorë në ti asë nuk mundhë me ta kështu dikush e asë me ta mungu dikush pas me lene Allah me besu se jeta jonë dhe dhe dhekja jonë janë ndorë në Zotit me besu se nuk ndodhë asë zënë këtë kosmas pas me lene Allah e kështu më razo dhajt këtu e në rëjnë, pak të rëjnë, nuk rëjnë të rungu. Gjithashtu pjesë e këture rëjnë nga është edhe pikadit e besimit. Në tukë minë e billah, o me laiket i hi, në besashtu atë në melek të Allahut. Melek, që Allahu gjallur e ka kriuan nga drita, janë në rab të zotit. Janë në rab të Allahut që e adhrojnë Allahut gjallur e gjallur e gjallur e gjallur e gjallur e gjallur e gjallur e gjallur e gjallur e gjallur e gjallur e gjallur e gjallur e gj Melekët nuk din që ka është të keqa. Melekët janë tirë të krivuara. Zotë që është të i ka falë. Nuk hanë, nuk pinë, vetëm Allahot i bunë i badet. Kanë detyra të saktuara, Zotë Gjellerova kanë da. Kanë melekët si kurse Gjibrili, detyra të i është me dërgu shpalën pejgamberve. Kanë melekët si kurse është melekët i vdekes, detyra të i është me shku me marë shpirët i njerëzën me lene, Zotët. Kanë melek, Mikaili është i autorizuar nga Allahu Gjellewala për furnizimin. Aj, me lene Allahu Gjellewala, do të të furnizoh njerëzit, il shënshion, ekstumeral. Por me lene, Zodit, vetës mund të bënkur gjaj. Ka me lërë që i kemi në krahë tonë, që i shkruajnë, qëfar bëjmë ne, dhe i adorzojnë Allahu Gjellewala, fletore, në vepërre tona, në bastë, të të cilërër nje kemi rdojnë njesër lëgari. Ekstumeral. Ekstumeral ka melek të cilët janë të autorizua nga Zotit Gjellua, me nëmbrojt dhe me nërujt nga fatkeci dhe nga të këqijat e kështu mërat andaj, kjo nërën i besimit ton e besu së Allah ka kryesa që Allah nëndrojnë dhe kjo besim nuk është ti është besim, po i ka dhe frytet e ti edukative prandaj, nëse ti e kuptan dhe beson bëndë shumë së Allah ka kryesa që nuk u dihet numri e që nuk kanë punë tjetër, pas me e respektu dhe me e ndëgju Allahon dhe me ju përullat ti, ti ju kuptonë se, nuk i duhet Allah të adhurim i onë. As i me legë nuk i duhet, por për të kuptu nëse, ka Allah u rafë sa duhet që atë adhurim. Andë nëse ne Allah në Allahon adhurim, nëse ne në respektojmë, kërkesin Allah gjallë lewale, andaj neve, qëfë me zbatu një obligim, qëfë me ujargun nga ndë një keqe, është për të mjë dhe këtu e në rënjë, këtu e në tek të rënjët, kështu besimtari e ndërtën vetë në tim, e këtu rënjë, sa ma të qëndrushme, sa ma të telan këtu rënjë, pastaj qdo gjëmbi këtë është ma e qëndrushme dhe më stabile. E treta, tha pejgamberi, sallallallahu sallam, nga rënjët, rënjë tona, është me besu, sa Allahu Gjallewala, ka dërgu pejgamber, ka përzit nga mesi njerëzve, Dhe këta njerëz i kanë ngarkuar me detyrat e caktuara. Cilat janë detyrat e këtij pejgamberi? Që njerëzën e uash poshtë atë që Zoti e kërkon prej njerëzve. Domethënë, na me Allahun s'u mund të më fol. Ne nuk ne nuk mundem me një ato. S'ta ka mundsuar Allahu këta njerëzve. E ç'ish dit dit me ditë na rrugën e drejtë, e ç'ish me ditë na ç'do të më fal Xhuman apo më fal Tetën, ku cilën do të më falna? Ose drejtën e Ramazanin e kjo s'bën. Ku më ditna? ka përzier Allahu njerz nga kujdesi i Allahut për neve, më na rujt që mos më lajthit, mos më bredh, mos më hum. Ka përzier Zoti xhallahu ala pejgamber që janë të përzier të njerëzve ata mësues të njerëzimit. Ata e njerëz më të mirë, më të ndershëm, më fisnik janë të përzier të Allah xhallahu ala. Ata të pagabur shum misionet hyna. Dhe më i miri pe tyna, dhe më i përzier pe tyna. Ashtë vuli atyre, Mohammedit sallallahu aleyhi sallallahu aleyhi sallam. Kjo atë rënjet, në ala pëllonjën për rënjë, në rënjët e besimet tonë, ashtë bindja se Mohammedit sallallahu aleyhi sallallahu aleyhi sallallahu aleyhi sallallahu aleyhi sallallahu aleyhi. Dhe nga besimin, pe gëmbarash, besojmë se këta njerëz e kanë kumtu dhe e kanë përcil me besnikri dhe vërteci dhe sinceritet të plotë të ratë që Allah u gjellë u ala u ka kërën për tjene pra ndaj nëse dikush ishkën menja ose Allah do të besan se Muhammedi sallallahu al-sallam kam shef diqka për ishpallis a i ka rënd mirë ka si ka rënd mirë i themi badjoha ki trungun rënd një është e kalëbor e nuk rënd trungu kur rënd një është e kalëbor Në do të me garantuar rëndë të shëndosha nga, nga këtur rëndë të shëndosha është edhe Ky besit Të Muhamidi Sallallahu aleyhi sallam Tër atë Krajt që ka në do të neve Krajt që ka i ka shpal Allahu gjallore e ma dhe e vogël E dukshme e pa dukshme Qka do qofta ja? Të tërën e ka përësjelë Me bes në kristot Pra ndaj Në do të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të që është të mira, kësë e feje, Allah u gjelë dhe gjelalu, në ajetën e fundit, që e ka zbitë pegamberit, sallallazemi, tha, eljau me e këmeltu lëkum, din e ku, sot duha plecova ju e fin, morë fund, u plecu, qka këtë bëjmë e fin, u plecu, u atëmëm të alikum një mëti, dhe begatin tim e ndajush, dhe kujdesin tim e ndajush, e përmbusha, u aradhi të lëkum ul islam e dina, dhe jam iknaq Çfarë ja juaj të shtomë? Cili Islam? Cili Islam? Sot flitet Islami i këtij lloji, Islami i këtij vën, Islami i kësaj kohe, lë Islami as përmendet. Cili Islam duhet më të mos na? Cili Islam? Cil Islam? Që thotë që Allah shi kënaqshëm me ta, po. Pse jena muslimanë? Pse besojmë Zotin? Ne na ne, ne na të intereson që me besimin ton, me fen ton, me arrit kënaqësinë e Allahut, po. Asë të njëri meqëm, nuk bënë diçka. Në mëndë fesë, e që Allah Gjellewala nuk është i kënaqëm e, e to. Një meqëm e zë bënë. Asë si me ndeletë e tjirë, ka sa duqë tjirë asë. Me kërë Allah u thotë, o radhi tu lekumul islam e dina. Kërë Allah u thotë, jam i kënaqërë që islami tjetë feja juaj, për cil islam për fletaj. Për qatë islam, që, ka zbrit ajetin kohën e tij kur ka qenë gjallë pejgamberi Sallallahu alajhi wasallam. Andaj islami jon, xheja jon është acha, kornë të Kur'anit, do që me të ka folë, ka sqaruar dhe ka përmendë dhe ka, përmen ka zbatuar kush Muhamedi Sallallahu alajhi wasallam. Çkësh xheja jon? Për me kuptuar drejt këtë kët Kur'an, kët hadith, Zoti ka bëu pasaj me pas me pas detajoll, atë transhigjimtar të pejgamberëve. Prandaj kanë dalën emaja pjetarë të famë që më njërë, shumë nga ata se jaudim e ja emnat e, disave jaudim e emnat e kështu më radhë, për ndaj ka dhal, Allahu Gjellona e ka qukë t'i umetit, këta ulema, tra shgjimtar të peganberve, për me kuptu nga madrejtë finë, për këta fsyë, imame Buhamifi, Zotë Gjellona e ka përzedhë, që këmë e ku një për mësuzve të njerëzve, dhe shumë musliman në bojtë dhe historisë, edhe nësat, masë madhe, e ndjekin mësimin e këti hëgjë. Ka të tjerë imam Ahmedi, e Shafiu, e Maliko, e djetarë tjerë shumë, të sëtë ka nesë në rrugën e pejgamberit sallallahu sallam, dhe njerëzë vë kamë sufin, kjo terënjët, të rënjët, të të rënjët të kemna. Andaj, si kurse përshdojgje që marrim, të burim i dur, edhe fjenë du që së me marro për. Fjenë du me marrë pej, pejgamberve, Të nga përshkëmtorët të e pejgamberve, e ja ta qesin rrugës e pejgamberve. E kështu më rratë. E katër të nga këtërën jeshtë, me besu, sa Allah u gjelë leo ala, kur ka dërgu pejgamber, këtëre pejgamber u ka dhenë libra, u dhëzime. Dhe katër e nga libat e më dha. Dhe ka fësit u shka tira, që u ka dhenë Allah, pejgamber nuk dinë përtu. Por katër e nga libat e më dha janë, Torati i cili zbriti kujt? Musaut alayhi salam. Torati ka zbritur Musaut alayhi salam. Zeburi, Allahu جل الله ja dha kujt? Davudit alayhi salam. Injili, ja dha Allahu kujt injilin? Ja zbriti injilin Isaut alayhi salam. Dhe Kur'ani, Allahu ja zbriti kujt? Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Të gjitha librat, këta janë atë rrënjët, ato janë atë rrënjët të gjitha libet e zbritra, të ndërër dhe zërë, të gjitha. Kanë pas karakter të përkashëm, kohor dhe karakter të kufizuar dhe ndor. Që ka i bjen kjo? Dhe më thonë ka qenë për një vendë caktum dhe për një popël caktum dhe ka qenë për një kotë caktumë. Dhe të të të të kërka libi vijuës e ka dërëguat libin që ka qenë për ati. Ka thonë zote, deri dhe ju thashë punën me këtë lipër Sa dhe ku më zbitë këtë, thashë me këta punën e A i vendosë që shumë e kunuar Dere sa ka ardhë Muhammedi sallallatë Ska pejgamber më shëti E këti burri, këti burrit madhë I pejgamberit madhë Allahu i adha Kuranin Që i ka dërëgu të gjitha Libët e mehërshme Verzioni i vetëm për me besua Allahon Verzioni i vetëm për me adhua I pranuar tek zote është A i që është të e kem ku të rënjët ndaj vazhdo me të pestën nga rënjët të në është me besu kush në qëfar me besu se kjo të dunja është të përkashme si në armë në e të përgjithë mungë të ka di gjukimit, kre me dojtë për alabë dhe ka gjennet dhe ka gjihnev kjo është hak e vërtir imi të bindur të të palkund shumë të pahamendur fara Imit bindur se ka më dal para Allahut me rrugë, me llogari, për të vogël e për të madhe. Imit bindur se Allahu xhallahu ka më me gjykuar mes njerëzve me drejtësinë e tij. Asku lahul meum, asku tukë bozullu. Ne bashte epilogët e gjykimit, përfundimet e gjykimit, njerëzit shkojnë, imma ila al-janna wa imma ila an-nar, kështu tha pejgamberi s.a.s. Ose në xhenet, Allahu na bof nga banorët e tij, ose Allahu na rrot xhenat dhe e gjashtan nga rrënjit është kush nga rrënjit është edhe me besu në caktimin Allah Gjellewara Allah Gjellewara ka caktua që fa do të ndohet mirë po caktimi Allah nuk bie në deshme për gjithësin tonë nga se Allah Gjellewara është kryuasi dhe është i gjithdishme Allah u dinë gjdëgjë që ka me ndohet nuk je befasun Allah në kur gja nuk ka kushem së në Zotin a i dinë gjdëgjë dhe në bazë nësoj që e dëmë për neve ka caktu mirë po besimtare nuk e keq përdor caktimin e laot për të arsjetu për gjënojt e ti këta se për muslimani mirë po ne besim që laot ka caktu e qdo gjë andaj nësë ndovi qka dhe nuk ka mundësime që ndryshe së këna mujt me ndru pajtohemi me caktimin e laot që këtë e ka qëvëzot ecë, pasu këtë mu më rapë Me besu në caktimin e Allah, nuk dhe me thonë. Melon namazin. Riti që më zotin. Allah e ka qëmë mati më falitin. Koran ka më falot. Kërë i përmë falot ashtë. Edhe me agjeru edhe me punë tjena i bëgë. Ase me bëgë kesh dikush. Ma ka të qërë zotin me bëgë kesh. Zgudzohen me këtë më arsotu. Nga se kjo është endalume. Përgjëtsia jonë. Nuk bje. Nuk kërë arsotu me caktimin e Allah gjëllohë në betemi gjithë më përgjëtës. Për Arne kësu besimtari ku përgjënat, këtojnë rëndet ti, beson në laun në meleket, beson në pejgamber në libra, në ditë në gjykimit, në zaktim në laqë e levonat, e këtojnë rëndjet që janë thellë të shtrira në zambërën e ti, sikur që janë rëndjet e drurit, thellë të shtë janë në tokën, ku pasaj, në bjenë drungu, dhe gjithët, dhe gjithë ato, çë don e kur ka rent çnduysa ka trung e trungut sill është adhurimet namoze agjrimi zeçati haxhi fjala e mirë sadakaja respektimi prindve me bë kuën trungut i besimtorët është paramëranë po pojsam kur thot dikush kjo është dru e ky dru ky s'ka trung çka thot veç i thëm nëse e shani deg stra në tokë e kputur as i dru si thot ai thot atë dru ja si thot dru dhe pas rrënjë, et më pas trunk, pastaj më dal degët e ta gjitha. Që shto ti thënë, antaj, edhe musliman, në thithuhet diku që vesh një degë ka tërzuar për tokë të Islamit aty. Ja, në pas rrënjët, ne pas trunkun, pastaj më dal frutë të ta gjitha të Islamit të Timonit. Ç'kjo është? Pse na ka shpjeguar pejgamberi sa drunin, më kuptuat edhe na imanën, më kuptuat na Islamin, sipasë i ka shpjeguar treguari sa sa me kët, me kët hadithat dhe nëse rënjët janë besimi me këtu kuptime që i të seka, trungu janë adhurime dhe obligime tona e frytet, fryti i urmës, fryti i polmës e shumë i ëmbël, e shumë i këndëshëm, shumë i shëndetëshëm, ndaj edhe frytet e imanit, edhe frytet e besimit janë të, sh janë të shishme, janë të ëmbla, pra ndaj besimtari që ka rënjë të thellat besimit, e ka trungun stabil, pa dushim se, Frujtet e kësa janë, jetë e luntur, përnësia, disponimi, apo ëmbëlsia e besimi që e shje janë, është, është qëqëria e mirë, e gjitha këto janë frytet e, e këti besimi, si kur që janë frytet e këti druri të ëmbla dhe të sheshme. Që kësa bukur e ka sëllë këtë, me, me, me dhënë këpëdu e qëshë bjenë kjo. Dhe me këtu kërasime na, dhe me shumë tjera që mund të i përmendim, E kuptojmë në bazë këtij shembulli se kush është besimtari. Right and Rosa duamë të ndimë dua me, me këtë me këtë porosim. Ne e kemi për obligim që të jemi besimtar sipas kërkesave të Allahut. Nga sa? Mesir kemi me me dhënë llogari vetëm për Allahut. Dhe ne e shpresojmë shëlimin vetëm prej Allahut dhe ne rruhemi dhe i këmë retëm nga deninja allonë pra ndaj nuk mund është me ndërtu një fe si në bastekjeve tua e pastaj me i thonë Allah Gjallewala shpërblen për këta, kus të ka thonë me buksu? Ti nëse shkam para shpis dikujt apo adhe punën diqka a i s'ka thonë kërgjas në kyvina bo ke i aprish para shpis edhe në në kësham thush me e 50 erë mëse pakum Po zotara. At qontoja po nuk to. At ku thirrën. Ja pagu mi ti bu 50 se ma ke prishë borën. Tëm ki bërsmo. A hu të ç'u? Ai vjen që ndaj, nëse do të dhash problem te Allahu, po na ç'ka thon Allahu. A mas ka thonë dotë këto i thos Allahu ç'problem. Po ç'ka me problem. Kur të ka domë me boksë. Kur të ka mëzu me boksë. Shumë logjik është, gjithçka një ç'do të është e arsyeshme. Edhe feja është këtu Fantai, nuk kuis lamë tekë me çefe, po për shtatot më po mduket më. Jo valla, Islami ka rregulla vetë, ka mësime vetë. Duash ti më për shtot Islamin? Jo Islami ti më të për shtot. Apo smuna me me marr fenë me on çustën për shtotën e mua, sasë. Ti për shtotën e shpejtë. Ish e lib këtu çustot. E lib çka është? Për sheta e ka sill shembullin e drunit, me marr muslimana, qyrët më kom muslimanata. Allah na mbusht ti me besimtarë të drejtë. Musliman i mirë të devotshëm, sipas asaj që Allah xhallahu a kërkuar prej nevojave. E kjo është një pikë këti e këtij shëmbulli që fola profeti do të vazhdimë ende me sqaroj kush është muslimani sipas këtij shëmbulli që ka folur për këtë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Por duke pasur përgjithëse koha e zonë kar, me kaç po japon pun, Zoti ju shpërblet, ngushton i bleft, safat, ju thonë safat mirë për gatet më mirë për namaz, Zoti ju ruti ju shpërblet. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam taslimen kather.